Hemlighetsmakeri i regeringskansliet. Dessvärre så är det en genomgående, en slapp inställning till offentlighetsprincipen inom regeringskansliet. Mohammed-debatten är tillbaka. Hur gör svenska publicister med konstnären Lars Wilks teckningar? Det finns en ängslighet uppenbarligen i svenska medier nu som jag tror är väldigt, väldigt farlig. Och så testar vi skansen, Gröna Lund och Nattklubb. Med ett alldeles nyinköpt presskort. Ja, pressen har det privilegiet. De kan vara här på arbetesvägnar och de är ju här ofta även med presskort på fritiden men det kan vi inte skilja på. Välkommen till medierna. Jag heter Petter Junggren och det är lördag den 18 augusti. Hur är egentligen med den berömda svenska öppenheten? Offentlighetsprincipen ska göra det möjligt för bland andra journalister att bevaka vad som sker i maktens korridorer. Men den senaste veckan har kritik framfört som antyder att svenska myndigheter är långt ifrån så öppna som vi gärna vill tro. Moderaten Henrik von Sydow... Som är ledamot i Konstitutionsutskottet hävdar i en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet att öppenheten krymper och granskningen av makten försvåras. Och Nils Funke som är chefreaktör på tidningen Riksdag och departement skriver i branschtidningen Medievärlden om mörkläggning på regeringskansliet. Vår reporter Tove Leffler har tittat närmare på hemlighetskulturen. Man, vad man bör fundera över det är ju varför att han överhuvudtaget resonerar i sådana banor. Va? Hur, hur kan man komma på en sån tanke egentligen? Det här är Nils Funke, chefredaktör för tidningen Riksdag och Departement. Högsta juristen inom förvaltningsavdelningen har en, en så inte dålig insikt om offentlighetsprincipen för det tror jag inte han har. Han kan säkert paragraferna hyfsatta. Men alltså har en sån, en sån vad ska vi säga, emotionell hållning till, till, till offentlighetsprincipen. Dennis funket talar om ju Bengt Nordqvist, chefsjurist på regeringskansliets förvaltningsavdelning. Och det som har fått honom att reagera är ett mejl skickat den 3 januari 2006. Där skriver Nordqvist så här om det som har blivit känt som tsunamibanden. Se till att kunskapen om banden hålls inom en så snäv krets som möjligt. Välkommen till regeringskanskriget. Jag skulle vilja bli kopplad till den personen som var ansvarig för mörkningen av de här mejlen i samband med tsunami-katastrofen. Mm, jag ska koppla dig till Bengt Nolqvist, varsågod. Jag kan ju ta dina uppgifter så kanske Bengt kan ringa dig i så fall ja. i, inom paus. Annars så finns det eh, bättre möjligheter. I samband med katastrofkommissionens rapportering tidigare i år gav Bengt Nordqvist ytterst få intervjuer. Och jag får först inte heller tag på honom. Dessvärre så är det en genomgående en slapp inställning till, till offentlighetsprincipen inom regeringskansliet. Nils Funke igen. Ofta så får vi ju aldrig reda på hur de tänker, de högre tjänstemännen, när det gäller de här frågorna. Det är ju väldigt rara små alster eller unika ögonblick av öppenhet som kan komma då och då. Och nu kom det här i och med det här e-brevet. Mailet som Nils Funke fått ut- menar han är ett tydligt exempel- på det som han kallar hemlighetskulturen- i regeringskansliet. Det var inte heller lätt att få ut- det här ganska avslöjande mejlet från chefsjuristen till hans medarbetare- trots att det är en offentlig handling. Börjar man och tumma lite på det där- att det där är nog inte så noga- det har jag för vi inte- va? Så, så slår man friser ur, ur det här- Mm. Och till sist så, så blir det liksom etableras det då en liten hemlighetskultur som det är svårt att sätta fingret på som sagt. Offentlighetsprincipen enligt Nils Funke tryggar vår rättssäkerhet. Vi kan kolla att vi behandlades rättvist och likadant som alla andra. Det stärker också effektiviteten inom förvaltning och beslutande organ. Alltså vi kan hålla koll på att de gör sitt jobb korrekt och hur de gör det. Men idag så gör vi mycket av våra jobb via våra mejl, vilket gör att mejlen är otroligt viktiga för att vi ska kunna hålla just den kollen. Men mejl försvinner lätt, de arkiveras inte och de flyger iväg ut i cyberrymden. Fast inte bara det. En undersökning från Göteborgs universitet som kom i våras visar att var femte svensk myndighet av olika anledningar inte lämnar ut offentliga handlingar. De kanske inte vet att de ska. Fast det blir också vanligare att man helt enkelt inte upprättar några dokument som blir offentliga handlingar. Jag tror att det, det, det är helt enkelt till så, så sitter sånt där i väggarna. Va? Men jag tror att det kommer lite med små, små steg va? utan att någon tänker på det kanske. Mailet från chefsjuristen Nordqvist. Säger det någonting om hur kulturen på regeringskansliet är? Så småningom så ringer Bengt Nordqvist upp mig. Jag, jag vill inte kommentera det här. Men hur viktigt tycker du, är, tycker du det är att eh, sådana här mejlväxlingar till exempel kommer ut i offentligheten och att det finns en öppenhet inom regeringen? Det här är ett internt mejl mellan en kille på IT-enheten och mig. Vi skulle kunna lika gärna kunna ha ringt varandra. Det, men förmodligen var det som så att när vi var inne den 3 januari så trodde jag väl inte att han jobbade och han kanske inte trodde att jag jobbade. Om du och dina kollegor ställer kravet att ja, det här måste vi kunna granska i efterhand. Ja, då måste jag ju sluta uh, att använda de former som jag använder idag och jag måste se till att allt det jag gör är kvalitetsgranskat. Då känner jag mig kränkt. Min personliga integritet är kränkt kort gott. I riksdagens konstitutionsutskott sitter moderaten Henrik von Sydow. Han delar inte Bengt Nordqvists åsikt. Som riksdagsledamot är det min uppgift att värna skattebetalarnas pengar. Att att se till så att offentliga medel inte missbrukas. En av de viktigaste verktygen för detta är offentlighetsprincipen. Den möjliggör en granskning, den möjliggör en effektivitet, den motverkar korruption i staten. Så det är en viktig uppgift när jag företräder mina väljare att försöka förhindra maktmissbruk, försöka förhindra onödig byråkrati, försöka förhindra missbruk med medel. Därför är det viktigt att arbeta för en stark offentlighetsprincip. En stund efter att jag och Bengt Nordqvist har lagt på ringer han upp mig igen. Och den här gången vill han kommentera Nils Funkes artikel- och kritiken om mörkläggning. Det här är egentligen ett ganska bra inlägg. Jag delar kanske inte hans uppfattning. Men jag tycker absolut att det här är en bra diskussion. Och han gör det, på tycker jag, på ett relevant sätt. Men tycker du att det är rimligt att han ska få se det mejlet där? Man kan väl säga så här, att den här typen av mejl- skulle inte ha kommit ut om det inte var som så att den innehöll uppgifter som var intressanta för kommissionens granskning. För min Men hur del, känns det att det har kommit ut då? Så blev det ju priset av att eh, man tittade på en del mejl som jag kanske inte var så stolt över. Det finns uttryck där som jag, eh, hur var det jag uttryckte det? Eh, det, var inte, det var inte särskilt bra uttryck. Just nu pågår en förvaltningsutredning som den borgerliga regeringen tillsatt och Henrik von Sydov säger att han hoppas att just den kommer att bidra till en starkt offentlighetsprincip och mer insyn. Men han tycker också att det är politikers uppgift att motverka en kultur som handlar om att mörka. Jag tror att det är en viktig politisk uppgift att prata om vikten av offentlighetsprincipen. Jag tror att det är viktigt att generaldirektörer, chefer i statlig förvaltning också pratar om offentlighetsprincipen som ett viktigt instrument. Det är det sättet som du vårdar den och påminner om den och på det viset åstadkommer en kultur av öppenhet. Det är ett litet sysifosarbete det där. Va? Uttalande och domstorsutslag och... Och så rullar vi upp stenen en liten bit va. Och sen efter ett tag så rullar jag ner igen och då får vi rulla upp på nytt. Så det kommer aldrig att ta slut det där va. Det sa journalisten Nils Funke, chefreaktör på riksdag och departement. Och reporter här var Tove Leffler. Redan för drygt sju år sedan så drog dåvarande demokratiminister Britta Leijon igång en kampanj för att göra svensk förvaltning öppnare. Efter larm om brister på 90-talet. Frågan är vad det egentligen har lett till. Sedan dess har nämligen kommit utredningar om allt strängare sekretess och nu tidigare i år en utredning från Göteborgs universitet som visar att var femte myndighet kringgår offentlighetsprincipen och att statliga tjänstemän cyniskt utnyttjar sin maktposition för att olagligen hemlighålla myndighetsdokument. En som har stor erfarenhet av svensk statsförvaltning och som pekat på bristerna med vår hyllade offentlighetsprincip det är Inga-Britta Lenius, tidigare generaldirektör på Riksrevisionsverket och nu numera chef för FNs intern granskning. Jag tror att vår offentlighetsprincip som ju har ambitioner att vara total, ge en total öppenhet faktiskt till sin funktion eh, medverkar till att öka hemlighetsfullheten, i, hemlighetsfullheten i, i den svenska förvaltningen. Vi har en föreställning där vi slår oss på bröster och säger att den svenska öppenheten är, är, är, är, är, är otroligt överleksna, allt annat system. Men jag har dristat när jag säger att den svenska öppenheten som vi då berömer oss av, den ger inte och garanterar inte insyn i förvaltningen. Därför att om Öppenheten som, som system innebär att man inte dokumenterar riktiga processer, att det inte finns några papper kvar att, att granska, Ja, då är, ju, då är ju öppenheten bara en skimär. Du har sagt att offentlighetsprincipen ger oss rätt att granska tomma skåp. Ja, det är ungefär det som jag menar. Alltså att man, man, över tiden, vi har ju en, en, en offentlighetsprincip som faktiskt daterar sig från 1766, alltså från frihetstiden. Och den, då den ju var en, ska vi säga, en revolutionär princip genom att den skulle eh, garantera och säkra insynen från medborgaren i den offentliga förvaltningen. Men i dagsläget garanterar ju inte offentlighetsprincipen någon som helst insyn. Eftersom om, om vi får en systemförändring eller en systemanpassning som innebär att man inte dokumenterar utan man snarare för in diskussioner i, i, i nätverk och i informella sammanhang, ja då har vi skapat oss andra problem. Jag tror inte att det räcker med att diskutera offentligt princip men jag tror att man måste öka dokumentationskraven. Jag tror att man kanske måste ändra i förvaltningslagen för att säkra att vissa processer i renskansliet och i myndighet dokumenteras. Det sker inte idag då? Nej, det finns inget sådant krav, i, det finns inget sånt krav i, i förvaltningslagen. Och jag tror också att man kanske måste stärka tjänstemannens ställning så, så som värnar av lagstiftning och av grundlagen sa Inga-Britta Lenius, chef för FNs intern granskning. Vi kan också nämna att vi försökt få kommentarer från högsta politiska håll, men demokratiminister Nianko Saboni tycker inte att frågan om öppenhet ligger på hennes bord. Och justitieminister Beatrice Sass kan inte kommentera på så kort varsel. Och Mats Odell, med ansvar för statlig förvaltning, är bortrest. Nu till några av veckans medienyheter. Mediehuset Aftonbladet är i ekonomisk kris, det visar Schipstedt-koncernens kvartalsbokslut. Det blir 56 miljoner i vinst, men utan sajten Blocket skulle mediehuset ha gått med förlust. Sämst går det för gratistidningen.se som förlorar 51 miljoner och tv-kanalen TV7 som går 27 miljoner back. Nu försöker Schipstedt sälja tv-kanalen. Den ryska aktivisten Larissa Arap sitter fortfarande tvångsvårdad på ett mentalsjukhus i Murmansk- efter att hon har riktat kritik mot just den ryska mentalvården. Detta trots att en oberoende expertkommission nu har slagit fast att det inte finns några skäl att tvångsvårda henne. Den 22 augusti ska en domstol ta upp ett överklagande. Nu kan du se vem som har gått in och ändrat informationen på det interaktiva internetuppslagsverket Wikipedia. Det är en amerikansk student som har utvecklat redskapet Wikiscanner. Och på frågan varför så svarar han att han vill skapa problem för företag som han ogillar. Det visar sig nämligen att många företag själva går in och tar bort fakta som de inte vill ha på sajten. Konstnären Lars Vilks teckningar och profeten Mohammed som rondellhund har skapat en yttrandefrihetsdebatt efter att de har refuserat senast av konstskolan Gällesborg i Bohuslän som säger att de inte kan garantera säkerheten för besökare och personal. Även bland svenska publicister har det blivit en fråga om publicering eller inte. Ett par tidningar har valt att publicera teckningarna eftersom det finns ett nyhetsvärde och att det är naturligt att visa vad debatten handlar om. Andra, som Svenska Dagbladet till exempel, har tagit beslut om att inte publicera någon av teckningarna. Och tidningens ansvarig utgivare förklarar att man heller inte skulle publicera, citat, grovt pornografiska eller konstnärligt ointressanta bilder. Jag ringde runt till några svenska dagstidningar för att höra hur man resonerar. I gårdagens Göteborgspost så hade vi både en nyhetsartikel och krönika på kultursidan. Eh, om eh, Gärdesborgsskolans beslut att inte ställa ut Laksvils Mohamed-bilder och i samband med det så hade vi en av Laksvils eh, teckningar publicerad. Mitt namn är Jonathan Falk, jag är chefredaktör och ansvarig utgivare på Göteborgsposten. Den här gången i motsats till när det gällde Gyllandspostens eh, karikatyr så är det ju en lokal händelse som sker i Göteborgspostens spridningsområde eh, där ju Gallesborgsskolan ligger. Och då finns det större skäl att redovisa alla inslag i det här bråket eller konflikten inklusive själva teckningen. Eh, Lars Wilks är också en etablerad konstnär. Han är professor i konstteori. När han en konstnärlig provokation som görs som en sådan person tycker jag inte att man ska censurera. Och finns det ett självklart nyhetsvärde i att publicera hans teckningar? Ja, det finns ett nyhetsvärde i att visa vad konflikten handlar om. För att då ge våra läsare möjlighet att själv ta ställning. Alltså insatt i sitt sammanhang- när det gällde Gyllanspostens karikaturer så valde, så valde eh, jag och Göteborgs Posten att inte publicera. Och då tyckte vi att de teckningarna hade en, en klart mer halvrasistisk karaktär. Ja, det här är ju en, en, en nyhetsändelse och en nyhetsändelse som, som kommenterande avdelningar och tidningar inte kan avhålla sig från att diskutera. Och Då blir det oerhört märkligt om man inte också visar vad det, vad det är man diskuterar. För att om man inte visar vad det är man diskuterar då blir en nyanserad diskussion kring hela frågan närmast omöjlig. Per Svensson, kulturchef på Expressen. Jag har alltså publicerat i form av, av skärmdump eller skulle man kunna säga då, i mera på gammal lagt sätt, i form av facsimil. Och det finns en poäng med det, därför att vi visar så att säga det som har... Visat. Det, är det som Lars Wilks själv visar på sin hemsida. Det är på samma sätt som man visar en, bild, en nyhetsbild. Så illustrerar det ju själva händelsen. Vissa tidningar som Svenska Dagbladet till exempel har ju tagit ett beslut. Där man inte publicerar Lars Wilks teckningar. Jag, jag har tillåt dem som har... har inte varit säkra på när det gäller den tidigare den stora styrningen och har att mediernas ovilja att visa de bilderna att, att det har brutit på rädsla. Jag har inte trott det riktigt. Men, men när, om det börjar bli ett mönster att man hela tiden hittar på sätt och hittar på anledningar att, in, att, inte, att inte fullgöra normal nyhetsverksamhet då blir man ju betänksam. Mm. Har du några exempel som du själv har reagerat på? Jag tycker till exempelvis att det är oerhört konstigt i dagens, dagens nyheter som på, på sin ledarsida säger att det vore välgörande om fler institutioner tog på sig att visa Wilks teckningar vill säga, som slår, går ut och ta strid för yttrandefriheten men samtidigt själva inte, inte visar de här bilden på ledarsidan och illustrerar denna uppmaning till andra att, att visa dem med en bild på fotografi på Lars Wilks. Det, det, det ser konstigt ut. Det är klart att det, att det mycket väl kunde ha varit en bild på Lars Vilks rondellhundar eh, som illustration till texten. Eh, det var mest en praktisk fråga. Det, det som enklaste man att tillgå var en bild på Lars Wilks, och då valde vi det. Karin Rebas, ledarskribent på DN som skrev om rätten att provocera. När man publicerar liksom provocerande bilder och sådär, så måste det ändå vara relevant. Eh, I det här fallet, som i min, till min korta text, så hade det absolut varit relevant. Niklas Ekdal. Niklas Ekdal, chef för ledarredaktionen på DN. Jag vet inte hur diskussionen har gått. Om man ens har diskuterat den bilden. Jag tror att när vi gjorde den ledarsidan där så hade vi inte tillgång till dem eller det var liksom på eftermiddagen. Så det var inte någon. det var ingen principfråga på det sättet. Det var en praktisk fråga snarare. Du ser inget hinder att publicera en av Lars Wilix teckningar. Nej, inte i ett sammanhang där det. Där det kan vara relevant. Som här inte. på ledarsidan i samband med den här texten. Där hade det varit relevant. Ja, det kunde ha varit. Men eh, som jag, jag var inte här just då. Men jag uppfattade det som en praktisk fråga att vi inte hade tillgång till, till bilderna just då. Ja, men det var bra att du väckte frågan. För att jag måste faktiskt. Eh, jag måste kolla upp det lite närmare. Eh, det var en så bra fråga Så jag inte ens ställt, inte ställt mig själv. Ens. Det finns en ängslighet uppenbarligen i svenska medier nu som jag tror är väldigt, väldigt farlig. Per Svensson på Expressen igen. Genom att visa bilderna så underlättar man en nyanserad diskussion. Och det var är det viktigaste. Sen när det gäller varför, varför tidningarna inte visar dem. Jag tror att det finns en ren allmän rädsla för att få bekymmer helt enkelt. Det behöver inte vara, vara värre än så. Det är bekvämare att låta bli. Sist hörde ni Per Svensson, kulturchef på Expressen. Journalister är en privilegierad grupp på många sätt. Till exempel så kan vi komma in gratis på Skansen eller på Nöjesfält som Gröna Lund i Stockholm. Och vissa tycker att det här är helt okej okay och att det är någon slags fortbildning eller en kompensation för höga fackavgifter. Men andra reagerar hårdare. Vissa vill till och med dra in alla presskort för att en gång för alla bli av med det här missbruket som man ser det. Vår reporter Louisa Lamm, hon köpte ett eget presskort för att se vad man kunde göra med det under en dag på stan. Vilken makt får man med ett presskort i handen? Och vad ska man egentligen ha dem till? Som kommunreporter, reporter, och lokalredaktör på landsortstidningarna har jag aldrig någonsin behövt visa ett presskort. Britt-Marie Citron är journalist. Jag kan inte riktigt se vittsen är än någon form av... Tydligen då i vissa sammanhang kan man behöva någon form av legitimation för att bli insläppt men, men jag, jag kan inte redogöra för vilka tillfällen det är. Man använder passkortet i tjänsten. Rino Råtevatten, ordförande i yrkesetiska nämnden. Och det är klart att du kan använda det som, som id-handling- när du ska hämta ut ett paket på posten också. Va? Men det är inte okej okay att gå in på Skansen- och det är inte okej okay att gå förbi barkön- och gå in gratis på någon av krogarna på styroplan eller så. Här. Jag sitter framför datorn och har surfat in på hemsidan presskort.org. Där står det. Du vet hur det är- och varje gång behöva stå i den vanliga kön- och varje gång behöva betala för allting- när folk med presskort slipper både kö- och entréavgifter. Alla är välkomna att ansöka om ett presskort hos oss. Vi avgör inte om du är journalist eller inte. Det avgör du själv. Jag tänker att jag också vill testa hur det är att vara journalist med presskort. Jag beställer ett. Inom en timme har jag fått svar från Micke Gustafsson på presskort.org. Han skriver att mitt kort kan gå med posten redan nästa dag- Vissa menar att det är okej att gå in gratis med presskort på olika ställen. Men det finns också de som har moraliska betänkligheter. Det har till och med motionerats på Journalistförbundets kongress- om att helt avskaffa presskorten för att förhindra missbruket. Det är en tanke som den prisbelönta journalisten Britt-Marie Sitron kan hålla med om. Det kanske är en väg att man tar bort dem. Då sliter vi ju det här. Micke Gustavsson och sin sida- han drar in pengar på att sälja presskort som han tillverkar själv. Jag har fått en avi och går till Posten för att hämta och betala för mitt kort. Hej, jag ska hämta ut ett brev. Mm. Tack. Här ligger ett person. Mm. Och du ska betala 961 kronor. Och en namnteckning på det. Jag, jag går hem och öppnar brevet. Och så passar jag på att e-posta några frågor till Micke Gustavsson. Ser inte han några problem med att vem som helst kan köpa ett presskort- och utnyttja det för egen vinning? Medan jag väntar på svar ger jag mig ut på stan- för att testa mitt nyinköpta presskort. Jag börjar med Skansen. Idag är det tre kassor öppna och ingen kö. Det känns lite nervöst. Hej! Ska vi se... Jag har presskort Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Jag är fin. Mm. Mm. Mm. Mm. Tack. På skansen stråsar påfåglar omkring bland barnfamiljerna. Och vi apariet fnissar några småkillar åt babianernas röda rumpor. Men jag inser att jag måste fråga kvinnan i kassan vad hon egentligen tänkte när hon släppte in mig. Du hade presskort. Mm. Men släpper ni in alla som visar upp sitt presskort? Nej, det beror på om det är giltigt eller inte. Men varför släpper ni in folk som har presskort? Ja, pressen har det privilegiet. De kan vara här på arbetssvängnar och de är ju här ofta även med presskort på fritiden, men det kan vi inte skilja på. Vad tycker du om att man går hit på fritiden med sitt presskort? Ja, det är lite orättvist för dagmammar får inte komma på fritiden med sitt kort som att vara dagmamma. Men å andra sidan tror jag att journalister arbetar undermedvetet eh, på det sättet att de söker historier ur olika infällsvinklar på ett annat sätt än dagmammer som tar hit barn. Det har börjat regna och jag snäddar över gatan på väg mot Gröna Lund. Här är det mer folk och längre kö. Hej! här gick det lätt att komma in. Hej. Okay. Du släppte in mig när jag sade mitt presskort. Mm. Varför det? Det sitter en lista med våra avtal i våra hytter. Och där står ni med. Men Vad var det du såg på mitt kort då som gjorde att, att du kände igen dig från listan? Nej, Jag visste bara att de som har presskort får komma in gratis. På Skansen och Granna Lund var det alltså inga problem att komma in med mitt köpta presskort. Nu ska jag ge mig ut i Stockholmsnatten för att testa hur kortet funkar på nattklubb. Hej, Lisa. jag har presskort. Ursäkta, jag har presskort. Vad är det? Alltså... Det verkar inte hjälpa att vifta med presskortet. Flera nattklubbar säger nej. Men nu är jag på väg upp för trapporna till klubben Jungelfeber på Södra teatern. Jag pressar eh Ja. Det är inte riktigt vad vad skulle jag? Alltså jag är journalist. Ja, så jag är jag har inte på med, alltså jag skriver namn klubbar och något sånt. Ja, men det det Hemma vid datorn ser jag att Micke Gustafsson nu har svarat på mina frågor via e-post. Han skriver bland annat att han retar sig på att Journalistförbundets presskort anses som ett körkort för journalister. Som om alla som har deras kort automatiskt betraktas som ärlig och seriös. Men vad säger Journalistförbundet om Micke Gustafsons kort då? Jag visar mitt köpta kort för Rino Råtevatten ordförande i yrkesetiska nämnden. Vad tänker du när du ser det där? Ja, man tänker ju att... Alltså den första, det första intrycket är ju på det där kortet att det står press, stort och sådär. Och då tänker man ju, om inte jag vore så aktiv i journalistförbundet som jag är så skulle jag tänka att ja, här har vi en journalist. Men vore det inte bättre att avskaffa presskortet då? För finns det inga riktiga så går det inte att ha kopior heller. Nej, men då tappar du ju också den möjligheten som intervjuad, till exempel att kolla av att den person som jag pratar med faktiskt är en journalist och följer yrkesetiska regler och, och liksom har förbundit sig att agera just journalistiskt. Britt-Marie Citron tror inte att presskorten fyller någon sån funktion. Vi ska ju följa våra etiska regler oavsett om vi har något kort att visa upp eller inte. Och folk känner ju inte till det här. De känner varken till presskort eller... Ofta inte ens de yrkesetiska reglerna utan det är ju ett förtroende jag skapar gentemot de människor jag talar med och som jag intervjuar. Som jag måste bygga upp oavsett om jag har något kort eller inte. Under de senaste åren har journalistförbundet tagit emot en enda anmälan om missbruk. Det kanske säger något om hur situationen är idag. Något fungerande kontrollsystem verkar inte finnas. Och det stärker bara kritikernas argument. Jag tycker det är ett jättebra utgångspunkt för en, för en diskussion. Behöver vi verkligen de här korten? Ni hörde Britt Marie Citron, prisbelönt kommungranskare. Och reporter här var Louisa Lam. Medien är nu slut för den här gången, men vi är tillbaka igen nästa lördag. Ni får gärna höra av er med tips och synpunkter på Repost. Medierna snabela.se. Vi hörs. Vi får